Narrazione contra Semnificatului Nota. La NARAȚIUNE Contra il Sinificato a fost publicat în Mircea Eliade Litalia, a cura di Roberto Scania e Marin Mincu, Milano 1987. Am încheiat nota. Dualismul creator al lui Mircea Eliade, filosof istoric al religiilor și scriitor, a trezit întotdeauna curiozitatea comentatorilor săi. Eliade însuși își înțelegea acest dualism în jurnalul său ca pe un fel de datorie. Trebuia să rămână scriitor în chiar momentele în care era și om de știință. Cele două laturi, diurnă și nocturnă, ale unui spirit complex îi asigura echilibrul refuzând să opereze alegerea. În continuare, același dualism ridică comentatorilor săi problema ierarhizării. Ar trebui, deci, înțelese romanele și povestirile sale, drept tot atâtea ilustrări ale tezelor susținute de către omul de știință, sau, din potrive, ar trebui să explicăm lipsa de interes a cercetătorului pentru metodologie, lipsă adeseori criticată prin spontaneitatea scriitorului. Un răspuns pozitiv la prima întrebare ar explica interesul restrâns purtat multă vreme în Occident operei literare a lui Eliade. Un răspuns pozitiv, însă, la cea de-a doua problemă ar justifica critica adusă subiectivismului omului de știință. Alți interpreți, în schimb, au înțeles raportul ca pe unul de solidaritate, deoarece atât omul de știință cât și scriitorul își propuneau același scop al cunoașterii și anume explicarea dialecticii sacrului și profanului, povestirea unei întâmplări fiind deci pentru Eliade o întreprindere în mod esențial deosebită de construirea unei argumentări științifice. Dacă, în opinia mea, această din urmă ipoteză poate fi susținută fără dificultate, la nivel tematic, trecerea neproblematică de la un tip de scritură științifică la un alt tip de scriitură literară se întemeiază pe o înțelegere a textului pe care mi este greu să o accept. Pe de altă parte, este destul de ciudat să evidențiem în acest caz întâlnirea unei critici literare de tip tradițional, care nu este interesată de specificitatea povestirii, pentru că acordă atenție așa-numitei estetice a conținutului cu o critică tributară lui Derrida, care nu este interesată de specificitatea discursului filosofic, întrucât acesta îl reduce la cel literar. Având în vedere faptul că eu nu împărtășesc niciuna dintre cele două opinii, ne-am pus problema a producerii semnificației în povestirea lui Eliade ca fapt în sine. Poate fi semnificația povestirii la Eliade redusă la anumite teme ce țin de istoria religiilor, conform cu presupusele intenții ale autorului? Poate fi funcția narratorului redusă doar la transpunerea problematicii discursului filosofic în discurs literar? Acest gen de Intentional Fallacy a fost depășit de multă vreme de teoria literară, dar mi se pare că mai constituie încă punctul de plecare pentru anumiți comentatori ai lui Eliade. Aș vrea să mă refer la ultima povestire publicată pe când Eliade mai era în viață, la umbra unui crin. Notă, până la data publicării acestui articol, am încheiat nota, care, după știrea mea, nu a fost tradusă în nicio altă limbă. Povestirea aceasta, ca și altele ale lui Eliade, relatează căutarea unei semnificații pierdute. Narațiunea debutează cu întrebarea pe care mulți români aflați în exil în Franța și o pun asupra semnificației unei fraze rostite de mult la București, de vătrânul lor profesor Flondor, despre care ei cred că și el se află în prezent în Franța. Elevii și prietenii săi, Margarit, Postăvaru, Eftimie și Eușan, își amintesc de fraza aceea. Citez, ne vom revedea în paradis la umbra unui crin, am încheiat citatul, într-un moment în care fusese reimplicați într-o întâmplare ciudată. Prietenul lor mai tânăr, Valentin, descoperă că niște camioane ce trec noaptea pe șosea dispar fără urmă. Alți prieteni, Iliescu, inginer și spirit pozitiv și Marcu, se așează la pândă împreună cu Valentin, constată dispariția, povestesc întâmplarea la cafenea, iar ziarul local publică toate zvonurile. Valentin, drept urmare, dispare, i se mai întâmplase și înainte. Iliescu nu e de găsit, iar poliția începe să-i urmărească pe toți românii implicați. Inspectorii de poliție Lascaz și Boasier, care sunt în relații de prietenie cu românii și vorbesc limba acestora, par să accepte explicația dată de Iliescu că ar fi vorba de un sistem super secret de camuflare, dar au aerul unora care știu mai mult decât atât. Îl caută pe Margarit pentru ca acesta se întrebe pe români dacă fraza rostită de Flandor pe care ei au aflat-o de la Iliescu ar putea avea o semnificație metaforică deosebită, dar care lor le scapă, cum ar fi sfârșitul exilului și întoarcerea în România, răspunsul spontan al românilor fiind negativ. Ulterior, Lascaz este înștiințat telefonic că cu tot nu este de găsit și că se știe că Valentin a fost primit de arhiepiscopul Parisului, căruia i-ar fi încredințat un mesaj atât de important încât arhiepiscopul l-a sfătuit să se ducă să-l vadă pe papă la Roma. Un alt telefon, de data aceasta din partea lui Iliescu, transmită românilor un mesaj din partea lui Valentin. Exerul lor se apropie de sfârșit și ei trebuie să fie pregătiți pentru a încerca să înțeleagă câteva dintre enigmele foarte simple de fiecare zi și atunci vor pricepe de ce doar unele camioane dispar de pe stradă. Iliescu le mai spune că în ziua următoare el se va afla împreună cu Flandor într-o mașină în drum spre Basel, dar că se teme că Lascaz ar putea să-i aresteze. După plecarea lui Lascaz și a lui Boasier, Eftimia încredințează românilor și restul mesajului lui Iliescu. De fapt, este vorba de o camuflare, dar în același timp și de un semnal dat oamenilor avizați că ei sunt aleși pentru o nouă arcă a lui Noe. În umbrelă, prietenii să privească emoționați, si telefonul sună din nou, dar la capătul celălalt al, al firului nu e nimeni o precizare. Întâmplările pe care le-am rezumat la început sunt reconstituite de grupul de prieteni reunit în apartamentul lui Margarit. Postăvarul venise la ei în mod special pentru a-i consulta în legătură cu fraza rostină de Flondor. S-ar putea spune, deci, că la începutul istorii sirii, intriga și discursul, ca să folosim doi termeni consacrați în naratologie de formaliști ruși, sunt diferite. Din momentul în care inspectorii francezi pătrund în scenă, intriga și discursul se suprapun. Dacă Luăm în considerație doar intriga din povestire, deci cam ce-am spus eu în rezumatul pe care l-am făcut mai înainte, constatăm că aceasta este not deosebit eliadescă. Apar toate temele dragi autorului, camuflarea, semne misterioase, explicații, profană și sacră, date în paralel acelorași evenimente, hermeneutica unor întâmplări și fraze rostite altădată, Bucureștiul ca spațiu mitic, replica finală care pune totul din nou în discuție, etc. Am putea vorbi până și de un manierism narrativ ce atenuează patosul și poezia atât de intensă în alte povestiri ale lui Eliade, de exemplu în La țiganci. De altfel, în cazul de față, povestea este mai sobră fără amnezin și personaje damnate, precum Leana în Curtea la Dionis, fără experiență limită, fără ieșiri din spațiu și timp, fără tăcer neașteptate în moarte a vreunui personaj. De aceea mi se pare că, grația acestei sobrietăți a povestirii, discursul, organizarea povestirii, câștigă mai multă greutate în text decât intriga. Întâmplarea care declanșează povestirea Nu este o acțiune, ci o frază În afara dispariției camionului Povestită, dar nu prezentată Nemișlocit, în povestirea nu se întâmplă nimic Aceasta nu este altceva Decât o lungă conversație Împărțită în mai multe acte, ca în teatru În funcție de intrarea în scenă Apartamentul lui Margarit A diferitelor personaje Personajele prezente pe scenă Discută de mai multe ori despre Semnificația celor spuse, dată și în prezent De personajele absente anunțatori ai mesajelor misterioase, Flondor, Valentin și Iriescu. La telefon, la scaz, ascultă ceea ce îi se spune, iar Eftinie ascultă ceea ce îi spune Iriescu. Celelalte personaje, precum și noi cei din sală, aud numai rezumatele acelor mesaje. Discursul povestirii este clar dominat de o comunicare amânată. Toate personajele transmit și interpretează într-o înlănțuire neîntreruptă mesaje anunțate de interlocutori din afara scenei. La originea înlănțuirii stă fraza lui Flondor, iar povestirea nu este decât efectul avalanșă pe care această frază îl produce pe parcursul retransmiterii. ei. Operația aceasta nu este de fapt neutrală. Mesajul crește prin adăugirea ipotezelor emise de-a lungul înlănțuirii față de semnificația pe care acesta ar fi avut-o în momentul emiterii sale. Semnificația originară s-a pierdut. Mesajul nu mai este semnificația, ci un comentariu la semnificație, mesajul devenind propriul ساوي انها تعمل tehnica hermeneutică Eliadescă, știută din alte povestiri, opoziție între interpretarea profană, superficială, chiar dacă uneori adevărată, și interpretarea sacră, semnificativă, deși neverosimilă, funcționează perfect în cazul camioanelor dispărute, dar șchiopătă în cazul frazei rostite de Flondor. Primul fapt fiind explicat în mai multe feluri, al doilea rămâne neexplicat până la capăt. Ce-a vrut, de fapt, să spună Flondor? De ce i-a spus la București lui Valahari? De ce crede postăva Că este atât de important pentru el, să știe, și el nu avea nicio legătură cu camioanele dispărute. Nu ni spune nimic despre toate aceste lucruri. Fraza nu ne va fi explicată în timpul discuției decât într-un mod negativ, ea nu este o metaforă. A fost făcută mereu observația că filosofia lui Ediade, de inspirație fenomenologică, nu se împacă deloc cu semiotica. Comentatorii săi au citat de fiecare dată rezervele pe care el le-a manifestat față de structuralismul lui Levi Strauss. Eliade a recurs întotdeauna la fenomenologia și structuralismul organic al lui Goethe și le-a reproșat mereu structuraliștilor francezi moderni, descrierea pură a structurilor și lipsa unei fermeneutici, a unei căutări a semnificației. Faptul de a-și fi exprimat această critică nu presupune, după opinia mea, așa cum pe nedrept s-a crezut, că teoria semnificației din opera lui Eliade nu este importantă pentru o dezbatere semiotică. Am putea polemiza în legătură cu teoria semnificației la Eliade. Este aceasta o hermeneutică? Este o semiotică? Antipozitivismul lui Eliade ar trebui să ne determine să înclinăm spre primul termen dezinteresul pentru istoricitatea semnificației mai degrabă spre cel de-al doilea. Dar n-are importanță. Mă voi referi în continuare la producerea semnificației, așa cum o înțelege Eliade, și, pentru a o explica, voi recurge la câțiva termeni din semiotică, fără pretenția de a-l anexa la semiotică. Hierofania, în teoria lui Eliade, se manifestă asemeni semnului. Sacrul se ivește pe neașteptate în profan, precum semnificatul în semnificant. Semnificant poate fi orice fel de obiect, eveniment, cuvânt, etc., din lumea naturală sau socială. Acesta, pe de altă parte, se aseamănă perfect cu obiectul, etc., care nu este un semnificant, care deci nu semnifica. Prezența semnificatului a sacrului este cea care îl deosebește de acesta din urmă, doar dacă ești un inițiat, un observator care îl percepe ca semnificat, care știe că este vorba de un semn și nu de un obiect oarecare. Dacă valența sacră a semnificatului caracterizează teoria semnificației la Eliade, mecanismul semnificării nu este altul decât cel explicat de Sosur. Teoria lui Eliade ar fi fost o mană cerească pentru Derida, cum de nu și-a dat el seamă. Într-adevăr, critica deridiană a semnului, înțeleasă ca un concept metafizic, este în acest caz pe deplin confirmată. Lumea semnificaților este, după Eliade, prin definiție eternă, neschimbătoare, ființează înainte și în afara semiozei, ontologic separată de lumea semnificațiilor. Observatorul profan nu are acces la lumea semnificațiilor, el nici nu știe de altfel că sub privirile lui se petrece o semioză, iar dacă ar bănui ceva, nu i-ar recunoaște semnificatul, ar percepe doar un semnificant instabil. Inițiatul însă este cel care înțelege semioza, percepe raportul ce s-a instaurat instantaneu între semnificantul lumii naturale, profane și semnificatul sacru. Văzute în acest context, cele două semne propuse pentru interpretarea personajelor prezente în la umbra unui crin au un statut diferit. Întâmplarea cu camioanele respectă dialectica sacrului și profanului, așa cum o înțelege Eliade. Cu alte cuvinte, conform unei terminologii de care eu mă voi folosi în continuare. Întâmplarea aceasta beneficiază de un prea plin semiotic, ea poate deveni semnificativ interpretată după multiple coduri, militar, politic și religios. Din contra, fraza lui Flondor rămâne neexplicată, adică dincoace semiotică. Am putea introduce o diferențiere între două situații non-semiotice. 1. Semnificantul este atât de bine camuflat încât acesta nu este perceput ca semnificant. Aș numi această situație indiferență semiotică sau non-semioză propriu-zisă. Ea corespunde, după terminologia lui Elmslev, se scrie H.J. Elmslev, lingvist danez. Situația în care continuumul lumii nu este divizat în unități discrete, substanța planului expresiei fiind întotdeauna acoperită de o formă. 2, un obiect este recunoscut ca semnificant, prierea formei s-a produs, dar nu poate fi legat de un semnificat, acesta fiind oscilant sau altfel spus, rămânând blocat din coace de pragul producerii semiozei. Deci, în acest caz, vă vorbi de o neînplinire semiotică. Propoziția lui Flondor în cazul lui Valentin și probabil al lui Iliescu, se află în poziția de prea plin semiotic, dar rămâne pentru celelalte personaje din povestire, precum și pentru cititor, în poziția neîmplinirii semiotice. Pentru aceștia, trecerea prin bara dintre semnificant și semnificat are loc în cazul camioanelor, dar nu și când este vorba de fraza lui Flondor. Sosur presupunea două cazuri. Ori semioza nu are loc, indiferență semiotică, ori aceasta se produce legând un semnificant, S, mic, de un semnificat, S mare, adică semioza normală. Povestirea lui Eliade pare să propună în plus două cazuri deviante. 1. Unu, unui semnificant îi corespund mai mulți semnificați, prea plin semiotic. 2. Semnificantul oscilează în mod liber, neîmplinire semiotică. Am putea alcătui un careu al semiozei folosind termenul de careu în sensul propus de grăima. Este reprezentat un pătrat cu diagonalele trasate. În colțul din stânga sus este scris semioză normală, în colțul din stânga jos nemplinirea semiotică, în colțul din dreapta sus prea plin semiotic, în colțul din dreapta jos non-semioză. Pe diagonala care leagă semioza normală de non-semioză este înscris profană, pe diagonala care leagă prea plin semiotic de nemplinirea semiotică este înscris sacra. Eliade nu se arată interesați de cazul normal, probabil pentru că acesta constituie semioza profană propriu-zisă. Preaplinul semiotic din potrivă îi stârnește interesul pentru că acesta evidențiază irupția sacrului în profan. Problema teoretică de ordin mai general pe care o pune teoria lui Eliade semiotici este următoarea. Să presupunem că avem o hipersemiotizare a unui obiect și o stimul de izotopii diferite. Ce se întâmplă însă dacă izotopiile în cauză aparțin unor universuri discursive total diferite de-a drepturi contradictorii incompatibile? Ruptură, discontinuitate a semnificatului. Cu acești termeni ne-am familiarizat datorită lui Freud. Decodificarea religioasă a unui simbol, operată de un istoric al religiilor, ar putea într-adevăr să fie comparată cu cea a psihanalistului. În aceste două cazuri, un semnificant este dat ca fiind mai profund sau mai înalt, deci mai adevărat decât ceilalți. Aceștia nu vor fi excluși, ci doar devalorizați. Există însă și diferențe importante. În vremea ce istoricul religiilor conferă semnificațiilor o valoare ontologică universală, psihanalistul nu-și astfel de pretenții, nu pretinde cu orice preț că ar putea circumscrie astfel de valori. Adevărurile descoperite de el sunt esențiale în primul rând pentru subiectul analizat. Ipoteza unei posibile noi arci a lui Noe nu anulează celelalte explicații ale întâmplării cu camionul, dar le conferă acestora statutul de adevăr. Locale nevinovate, puțin cam simpliste. Prima explicație însă are o valoare umană, spirituală, cu vocația universală pe care celelalte nu o au. Nu împărtășesc opinia lui Matei Galinescu, care pleacă de la cea a lui Ricăur, pentru a plasa pe Eliade în afara hermeneuticii suspiciuni, reprezentată de Freud, Marx și Nietzsche. Elia de fiind, din un hermeneut al încrederii. Mi se pare că actul hermeneutului este întotdeauna unul al suspiciunii, de altfel aș fi tentat să-i acord acesteia mai degrabă o conotație pozitivă. El se produce tocmai pentru că sensul literal, aparent al unui cuvânt, al unui eveniment, nu îl mulțumește pe interpret și îl induce pe acesta să cerceteze ce se află în spate sau sub. Eliade, la fel ca ceilalți trei autori, dar din motive diferite, nu acceptă sensul literal ca pe singurul semnificat al unui cuvânt sau al unui eveniment anume. Dacă ar face acest lucru, s-ar lăsa prins în lumea profanului și întreaga hierofanie care face vizibil semnificatul tăinuit, muflat de ordinea sacră, ar deveni din această cauză imposibilă. Eliade constată, la fel de bine ca și ceilalți autori, polivalența și eterogenitatea semnificatului, dar consideră că este dator să meargă mai departe și să recupereze sensul profund. Să revenim la careul semiozei. Dacă indiferența semiotică definește, după Eliade, condiția omului modern, care nu mai este în stare să recunoască un semn, deci o hierofanie, neîmplinirea semiotică ar fi un fel de semicădere în profan, amnezia de care omul modern poate fi vindecat. Ce a uitat amnezicul, să spunem, Adrian din Încurte la Dionis? El își amintește, de exemplu, semnificantul, o întâlnire de la ora 4 și jumătate, dar nu și semnificatul, persoana cu care are întâlnirea și nici despre ce ar trebui să discute. A uitat chiar mai mult circuitul, contextul social și evenimențial din care această întâlnire face parte. În vremea ce Adrian rătăcește prin hotel, dă peste un soi de mafiot, Orlando, care lui îi se plânge că s-a rătăcit în circuit și nu mai este în stare să iasă din el. Voi mai spune că Adrian nu a uitat doar semnificatul întâlnirii, dar chiar și codul care ar putea produce un astfel de semnificat. Cât timp codul este activ sau știut, semnificatul care lipsește poate fi reprodus, redescoperit, reinventat. Este ceea ce încearcă în zadar inspectorii francezi în la umbra unui crin, în momentul în care îi întreabă pe români dacă sunt la curent cu codul metaforic conotativ, ar fi spus Bart, sau modalizarea secundară, adică o codificare culturală, nu lingvistică, ar fi spus Lotman, despre expresia pe care francezii cred că înțeleg în românește numai la nivel denotativ primar. Românii sunt categorici. Nu există niciun cod secundar în cultura română care să poată să producă semnificatul pe care ei îl caută. În această situație, cred că începe să se contureze, după Eliade, semnificatul religios. Nu este secundar, ci terțiar. Nu este produsul unei codificări secundare pentru că aceasta este de natură culturală, comunitară și, deci, cel puțin în principiu, accesibil tuturor vorbitorilor culți. Semnificatul religios nu este semnificatul enunțat de biserică sau alta și atunci ar fi fost tot de natură culturală, ci are un sens ezoteric, rezervat inițiaților celor care pricep că este vorba de o hierofanie. Un sens sacru nu poate fi produsul unui cod social prin definiție, ci al unei intuiții personale fulgerătoare. Am putea deci defini specificitatea semnificatului sacru în comparație cu semnificații profane din plinul semiotic. Primul nu este produsul unui cod, ceilalți în schimb sunt rezultatul acestuia. Iar dacă preferăm, am putea spune că există un cod al sacrului, dar că acesta este dat unui univers de discurs perfect închis, imposibil de tradus în codul unui alt univers. Farima din Pe strada Mântuleasa, Ieronim, din Uniforme de General, au aerul că ei cunosc un astfel de cod, la fel de bine ca Flondor, Valentin și Iliescu din La umbra unui crin, dar ei nu știu să îl transmită, nu pot să numească semnificatul în cauză prin codul secundar sau primar al limbii. În mod paradoxal, excesul și neîmplinirea semiotică se asemănă între ele prin faptul că nici prezența, în primul caz, nici absența codului terțiar, în al doilea caz, pot fi formulate ca atare. Diagonala sacră se realizează în careul semiozei numai pentru cei care o recunosc, dar nu și pentru profani. Am spune că Eliade scuză ironic pe semioticienii care, ignoranți ca oricare alți profani, nici măcar nu bănuiesc complexitatea semiozei și reduc careul la diagonala profană, cealaltă diagonală, aceea care leagă semioza normală de non-semioză. Reproșul lui Eliade adresat structuraliștilor ar putea fi de deci reformulat astfel Nu este vorba de faptul că structuraliștii nu sunt interesați de problema semnificatului în general Un astfel de reproș ar fi absurd, ci este vorba de faptul că ei nu sunt interesați sau nu percep pozițiile sacre ale careului semiozei în fine, o problemă de ordin mai general pe care nu o voi trata în acest context este următoarea. Dimensiunea sacră ar fi singura dimensiune ce ar putea să apară pe diagonala suplimentară a careului, sau este vorba de o valorificare violentă a unui sens, definitoriu pentru un univers închis al discursului, care în acest fel marginalizează, devalorizează oricare alt sens comun și sau accesibil și altor universuri. Semnificatul este într-adevăr din punct de vedere ontologic unic sau este vorba de o sacralizare a unui semnificat și de devalorizarea tuturor celorlalți semnificați posibili considerați profani? Un astfel de proces ar putea avea loc și în alte universuri închise ale discursului, drept marcaj al unui raport de putere definitoriu pentru aceste discursuri. Psihanaliza, anumite ideologii extremiste, toate dogmatismele, nu produc oare fiecare în felul lor un anumit gen de sacru în opoziție cu un anumit gen de profan? Povestitorii lui Eliade suferă de paradoxul citat mai înainte. Nici cei care cunosc semnificatul sacru, nici cei care nu-l cunosc, dar îi suspectează existența, nu-l pot enunța ca atare. Primii sunt în măsură doar să semnaleze că povestirea lor înseamnă ceva mai mult decât sensul ei literal. Altfel spus, povestirile lui Eliade spun că ele semnifică, dar nu spun ce semnifică. Eliade însuși a protestat împotriva tendinței unor comentatori care vedeau în povestirile sale teorii filosofice, uitând că acestea nu sunt simboluri de descifrat, ci lumi posibile. Iată de ce aproape toate replicile din finalul povestirilor sale, a se vedea mai ales tinerețe fără bătrânețe, repun în discuție semnificatul propus. S-a manifestat și tendința ca nesiguranța, nehotărârea din finalul povestirii să fie interpretate ca normă a genului fantastic, după cum fusese propusă de Todorov. Eu cred că aici este vorba mai degrabă de o normă a semiozei sacre, așa cum o propune Eliade. Semnificatul sacru nu poate fi numit, pentru că atunci acesta ar deveni profan. Dacă povestirea propune un semnificat sacru, atunci este de datoria ei să-l destrame mai târziu și să refacă enigma inițială. A fost păcută pe bună dreptate observația că sensul unei povestiri la Eliade este constituit ca o nouă povestire. Pe strada Mântuleasa este un exemplu de intertextualitate, iar fărâmă un narrator perfect care nu numește niciodată și amână întotdeauna semnificatul căutat. După Derida, nu putem ieși niciodată din această situație. Voi spune chiar mai mult că funcția naratorului la Eliade nu este aceea de a povesti o întâmplare care să înainteze spre producerea unui sens ultim, funcția lui este din potrivă aceea de a face să amâne și să destrame toți semnificații propuși să împiedice cristalizarea unui sens sacru pe care l-ar putea numi ca atare. Să vedem mai îndeaproape la umbra unui crin. Am observat că întâmplarea are la bază enigme pe care nu le elucidează. Discursul, textul însuși, urmărește o evidentă strategie a ambiguității. Personajele se contrazic tot timpul, mai mult decât atât, își retrag la tot pasul ipoteza sau afirmația abia făcută. În text se văd două mișcări contradictorii care îl străbat în permanență, înainte propunerea semnificatului, înapoi retragerea acestuia. Să dăm câteva exemple. Margarit, postăvarul ieftinie, la începutul povestirii, își amintesc că cel care le-a spus pentru prima oară celebra frază despre crin a fost Flondor în timpul unei discuții cu prietenul său, Valaori. Margarit spune că se pare că Flondor a dispărut după război, iar Valaori a murit în închisoare. Unii spun că Flondor a murit, alții că a fugit în străinătate, dar nimeni nu știe nimic sigur. Eftimie precizează în continuare că Valentin pretinde că l-a văzut pe Flondor, dar că nu vrea să povestească unde și cum, pentru că nimeni nu i-ar da crezare. Eu însumi nu mai înțeleg nimic, mărturisește Eftimie, pentru că toate astea mi le a povestit Iliescu. Eftimie continua să povestească istoria cu camioanele pe care tot de la Iliescu o știe. În momentul în care Marguerite întrerupe istorisirea acestei dispariții, Considerată adevărată, exclamând este extraordinar, Eftimie afirma, citez, este și părerea mea, dar Iliescu și continuă cu expunerea rezervelor exprimate de Iliescu și cu ipotezele de ordin tehnic și militar la care mai adaugă. Și aici Iliescu a folosit termeni de ordin tehnic pe care eu nu i-am înțeles. Și așa mai departe. Mai târziu vine rândul inspectorilor francezi să discute cu românii. La scaz, vorbește la telefon. Cu cine? Nu-și ascunde surprinderea în vremea ce ascultă informatorul, fața ei se destindă și exclamă Perfect și se uită la boisier cu înțeles. Va spune mai apoi celorlalți care îl privesc cu nerăbdare că veștile sunt bune, dar că lucrurile se complică tot mai mult. Tot ceea ce pot să vă spun este că Valentin a fost primit de arhiepiscopul Parisului, dar el, la scaz, nu știe cum de a reușit Valentin să pătrundă până la acesta. Excelența sa a dat un telefon unei personalități importante Dar Lascaz nu este în măsură să mai dea și alte amănunte Excelența sa ar fi spus după discuția avută cu Valentin Că nu are niciun motiv să se îndoiască de existența lui Flondor. Noi o să știm mai târziu, adaugă Lascaz unde, în ce țară, trăiește acum Flondor? Cât despre camioane, este o enigmă ce urmează a fi descifrată din acest moment de alte instanțe. În cazul în care noi, cititorii, am fi tentat să interpretăm acest text ca pe un raport tipic al unui inspector de poliție, Eliade ne face să citim raportul neprofesional pe care Eftimie îl dă după discuția de la telefon cu Iliescu. Textul este plin de expresii de genul Dacă am înțeles bine, am înțeles însă vă rog nu mă întrerupeți că nu mai înțeleg nimic, etc. Exemplele ar putea fi mai multe. Este evident, cred că este vorba de un fel de a povesti în general, de o scritură și nu de bâlbâieli ale unui narator sau altul, explicabile din motive personale. Pot fi individualizate diverse figuri retorice prin care naratorul amână pe mai târziu dezvăluirea sensului și pe care le folosește în orice situație. Acestea subliniază la nivelul discursului imposibilitatea alegerii potrivite a interpretării la nivelul intrigii. Dezangajarea naratorului. Nu este sigur de ceea ce spune. ia bucuros în considerare argumentele pro și contra diferitelor ipoteze avansate, dar nu se angajează niciodată în susținerea acestora până la capăt. Nu este sceptic, nu este nici militant, pur și simplu caută. Meseria lui, s-ar putea spune, este aceea de a interpreta semnele și nu aceea de a proclama adevărul. Nu este un profet, nu este decât secretarul sau comentatorul unui locutor străin ce ar putea fi adevărat. Adevăratul profet și totuși nu este prea convins nici de acest lucru. Opacitatea. Orice narator va cita la rândul său pe un alt narator, fiecare cuvânt fiind îmbibat de cuvintele altora și deci fiecare discurs fiind în cele din urmă un discurs indirect. Ceea ce ține de un astfel de discurs însă, cum bine știm de la frej și chin, scriu frege și Quine, este opacitatea lui. Adevărul enunțurilor citate este mai întotdeauna indecidabil. Eftimie spune că Iliescu i-a spus că Valentin i-a spus că l-a văzut pe flondor. Adevărul enunțului lui Eftimie depinde numai de faptul că Iliescu a spus sau nu enunțul în cauză. Adevărul enunțului lui Eftimie depinde de un act de limbaj, enunțarea de către Iliescu a enunțului său, dar nu și de conținutul propozițional al enunțului. Chiar dacă enunțul lui Iliescu este fals, în cazul în care Valentin, de exemplu, nu i-a spus niciodată nimic despre Flondor, chiar dacă Iliescu minte, el Eftimie spune adevărul. Iliescu i-a spus de fapt că Valentin etc. Mesajul înglobant va fi adevărat independent de cât adevăr conține mesajul înglobat. Altfel spus, orice enunțător care citează un alt enunțător își poate restrânge propria responsabilitate la transmiterea corectă a unui alt enunț și refuza orice responsabilitate referitoare la conținutul acestuia. Adevărul este neîncetat împins către sursa lanțului comunicării. Discursul devine tot mai opac. Fiecare narator în plus îngroașă textul și face ca adevărul mesajului original să rămână nedecis. Oralitatea. Nu numai adevărul acestui mesaj rămâne nedefinit, dar și sensul său. În urma nenumăratelor citări la care mesajul a fost supus, acesta se regăsește îngroșat, deformat, de nerecunoscut, asemănând unei fresce vechi acoperite de straturi de culoare adăugate de pictorii ce s-au perindat ulterior. Voi recurge totuși la metafora oralității. Un adevăr trecut din gură în gură se va deforma. Chiar dacă primul vorbitor și tot ce a spus el este cunoscut, contextul, referirea, funcția enunțului său, întreg câmpul pragmatic al semnificării, au dispărut sau au fost modificate de-a lungul lanțului comunicării. Este de fapt și definiția oralității. Locutorii nu renunță doar la responsabilitatea legată de adevărul enunțului retransmis, ci își exprimă și atitudinea față de sensul acestui enunț sau a enunțării sale de către locutorul citat. Zumzetul subiectivității crește neîncetați de-a lungul lanțului. Fiecare retransmitere este un comentariu, o interpretare. Iliescu, fiind inginer, folosește termeni tehnici pe care Eftimie mărturisește că nu înțelege. Ignoranța sa îngroașă mesajul cam tot pe atât pe cât, de exemplu, în povestirea în curte la Dionis, îl îngroașă ciudata desfășurarea de forțe pentru a afla ceva despre Adrian. Termenul de oralitate pe care îl folosesc aici are și menirea de a sublinia absența din povestirile lui Eliade a mesajelor scrise. Fărâma, de exemplu, își scrie amintirile, dar cu toate acestea noi le cunoaștem din povestirile sale orale de la securitate, pentru care nu recurge la izvoare scrise. Ar trebui să verificăm înainte de a generaliza, dar mi se pare că personajele lui Eliade înțeleg semnele întotdeauna în sensul metaforic al cuvântului, lumea ca scriitură și nu în cel care le este propriu. Oralitatea este legea acestei lumi. Unitatea ei de comunicare este mesajul oral, povestirea, nu textul scris. Funcționarea oralității este conștient folosită de către Eliade pentru a îngroșa un text. Naratorii lui povestesc întâmplări, dar retează orice posibilitate de a verifica mai târziu adevărul, precum și sensul mesajului original. Oralitatea face legea textului la Eliade, un text totuși scris. Este un motiv în plus pentru susținerea afirmației că aceste texte au o viață de sine stătătoare și nu pot fi reduse la ilustrarea ideilor lui Eliade. Figurile retorice prin care se realizează amânarea sensului în opera literară a lui Eliade sunt mai numeroase, dar mi se pare că cele precizate aici răspund scopului propus și că ele mă îndreptățesc să încerc să trag niște concluzii. Textele literare ale lui Eliade nu au menirea de a revela ceva, de a da o explicație lumii sau de a demonstra dialectica sacrului și a profanului. Aș spune că au mai degrabă menirea de a împiedica această revelare, oricum sugerată, că au menirea, paradoxal, de a demonstra cum și de ce această revelație devine imposibilă. Fiecare novelă este povestea unui insucces în a da o explicație univocă enigmă mai pusă la început. S-ar putea desigur, susține că dialectica sacrului și profanului este ilustrată aici în mod negativ, dar mi se pare că aceasta ar fi o lectură forțată a respectivelor texte. Iată motivul pentru care am propus termenul de neîmplinire semiotică, un termen după mine neutral. Personajele lui Eliade simt intuitiv că un anumit cuvânt sau obiect dat este semnificantul a ceva, dar nu reușesc niciodată să formuleze acest semnificat. Dacă reușesc, dispar imediat, trec dincolo, devin absenții ale căror mesaje trebuie să fie din nou interpretate de celelalte personaje care sunt prezente. Continuitatea povestirilor de după război cu anumite scrieri din tinerețe, Secretul doctorului Honigberger, Nopți la Serampore, se impune. Pe de altă parte, gândirea lui Eliade ar putea fi apropiată de cea a poetului și filosofului român pe care el îl admira atât de mult, Lucian Blaga, și care de asemenea considera că menirea lui este să mărească, nu să distrugă misterele lumii. Dualitatea lui Eliade îmi apare deci ca o profundă contradicție creatoare. Filosoful, omul de știință, are tendința să explice lumea, să redescopere sensul sacru tăinuit în profan, analizând producerea semnificației atât în textele vechi cât și în comportamentul de fiecare zi al modernilor. Scriitorul, naratorul din potrivă, constată descoperirea semnificației sacre cu ajutorul unor norocoși care, din cauza acestei descoperiri, dispar chiar de pe pământ, dar mai constată și dificultatea celorlalți de a-i urma și de a-i înțelege. Povestirile lui Eliade propun patru poziții ale semnificației, dintre care numai cea de-a doua, preaplinul semiotic, înregistrează semnificația sacră ca atare alături de semnificația sau semnificațiile profane. Semnificația sacră este fructul unui cod pe care l-am considerat terțiar, pentru că acesta nu poate fi transcodat și nu face parte dintre codurile culturale secundare. În povestirea noastră, semnificatul sacru este perceput de unul sau câțiva inițiați, Flondor Valentin Iliescu, dar care nu pot numi acest semnificat și doar îl semnalează prin povestirile lor opace. A doua categorie de personaje eliadești, interpreții, se găsesc în postura neîmplinirii semiotice. Ei nu reușesc să surprindă semnificatul sacru în ciuda unui efort stăruitor de interpretare a povestirilor, inițiaților și povestesc de aceea acest insucces în propriile lor povestiri. Celelalte personaje, profanii, ocupă pozițiile semiozei normale și a non-semiozei și cei mai mulți dintre ei nu înțeleg nici succesul unora, nici insuccesul celorlalți. Nuvelele lui Eliade povestesc despre insuccese prezente și succese trecute. Povestitorul nu-l urmează pe omul de știință în efortul universal al cunoașterii. Ei se află mai degrabă în tabere diferite, unul în cea a învinșilor, altul în cea a învingătorilor. Naratorul caută adevărul găsit de omul de știință, dar rămâne suspendat în lumea sa intermediară, între sacru și profan, în apropierea unei semnificații presimțite, dar care se arată a fi pentru totdeauna inaccesibilă și incomunicabilă. El povestește despre nenorocul de a nu fi în stare să spună ceea ce de fapt știe. Naratorul este de două ori mai nefericit decât omul de știință. Imaginea lui nocturnă este ficționalizarea îndoielilor omului de știință, precum și ale spaimelor creației. Este imaginea omenescului sfâșiat de pe chipul senin al omului de știință.